Fünf Freunde, Folge 147 Fünf Freunde und das unheimliche Dorf im See Die fünf Freunde freuen sich auf eine Ferienfreizeit in den schottischen Highlands. Doch gleich am ersten Tag werden sie von zwei Jugendlichen geärgert, die es vor allem auf Julian abgesehen haben. Billy und Marvin wollen ihn nur in Ruhe lassen, wenn Julian eine Mutprobe besteht und um Mitternacht durchs Moor geht. Seine Freunde begleiten ihn natürlich und verirren sich in der nebligen Nacht. Plötzlich sehen sie eine Gestalt durchs Moor schweben. Ist das ein Geist? Oder steckt etwas anderes dahinter?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 Endlich Ferien, aber diesmal nicht in Kiran. Julian hatte nämlich in einem Buch mit Spukgeschichten über die schottischen Highlands gelesen und wollte unbedingt einmal dorthin. Als Tante Fanny in der Zeitung die Anzeige für eine Jugendfreizeit entdeckte, waren sofort alle hellauf begeistert. Zwei Wochen Zeltlager in freier Natur und dazu dunkle Seen. Feuchte Moore und sehr viel Nebel. Vielleicht haben wir Glück und sehen einen Geist. Es gibt keine Geister, Julian. Aber vielleicht Dämonen. Wo ist denn da der Unterschied? Als Geister bezeichnet man meist die Seelen von Verstorbenen, also Menschen. Dämonen können auch andere Gestalten annehmen, zum Beispiel die eines Tiers. Wie das jach -uschke. Das was? Das jach -uschke ist ein Pferd, das in Seen lebt. Es lockt sein Opfer an, schwimmt mit ihm hinaus auf den See und ertränkt es. Jetzt hör aber auf, julien Du machst mir Angst. Aber das ist doch bloß eine Sage, N. Ich will es trotzdem nicht hören. Von so bekommt man noch Albträume. Äh, ich bräuchte mal das Seil, N. Da war einer schneller. Timmy bringt dir das Seil. Der will wohl mithelfen beim Zeltaufbau. Braver, Timmy. So ist gut. Gibst du mir mal den Hammer, Dick? Ja. Hier, bitte. Hey, was sind denn das für Loser? Guck mal, die beiden da. Die kommen hierher. Aua! Was ist passiert? Julian hat sich mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen. Ach, schlimm. Geht schon. Oh, Hat sich der Kleine aufs Fingerchen geschlagen? Was soll das? Was wollt ihr? Hallo sagen. Das machen Nachbarn so. Hallo, ich bin George. Und das sind meine Cousins Julian und Dick. Und meine Cousine Anne. Hallo. Und äh, wer seid ihr? Wir sind keine Cousins. Und wir sind auch nicht so dämlich, uns mit dem Hammer auf den Finger zu schlagen. Also... Bitte? Wir wollen keinen Streit. Wenn es ein Problem gibt, sagt es. Dann lösen wir es und alle haben ihren Frieden. Ihr seid das Problem. Äh, und was? Passt euch nicht an uns? Einfach alles. Allein schon dein Name. Wieso hat dein Mädchen einen jungen Namen? sie in Ruhe. Oder was? Pass bloß auf. Wir haben euch im Blick. Vor allem dich, Langer. Langer. Ich glaub, ich glaub. Was waren denn das für Idioten? Die haben Streit gesucht. Mhm. Und ist auf Julian abgesehen. Ja, vielleicht, weil er der Älteste ist. Wie geht es deinem Finger, Julian? Da ist nichts. Lass mich in Ruhe. julien! Julian! Ich schlage vor, wir beruhigen uns und bauen die Zelte weiter auf. Ich habe echt keine Lust, mir von solchen Typen die Ferien verderben zu lassen. Nein. Einverstanden. Ja, einverstanden. Okay. Gut. Ja klar. Na dann na, los. Von mir aus. Na, dann nehme ich mal besser den Hammer. Mhm, vorsichtig. Vorsicht. Das Auftauchen der beiden Jungen trübte die Stimmung. Die fünf Freunde hatten sich auf zwei unbeschwerte Wochen in der Natur gefreut. Nun waren sie unsicher, ob sie die auch haben würden, mit den Frieden in der Nähe. Dick spürte die Sorgen seines Bruders, als die beiden nach dem Aufbau der Zelte am Brunnen neben der Rezeption Wasser holten. Wilson. Tag, Mr. Fraser. Was gibt's Neues? Haben Sie es noch nicht gehört? Was denn? Stell den Kanister lieber ab. Wenn er voll ist, wird er ganz schön schwer. Danke für den Tipp. Mach dir keinen Kopf wegen der beiden. Die klappern wahrscheinlich alle Neuankömmlinge ab. Lass dich nicht reizen, okay? Tu ich doch gar nicht. Und der Geldtransporter? Der Geldtransporter ist verschwunden. Was hat er gesagt? Nicht wahr. Er hat Geldtransporter gesagt. Und deshalb bin ich nicht gekommen, Miss. Es geht um den See. Den Üschke? Was ist damit? Das Ufer ist brüchig, deshalb soll dort niemand baden gehen. Das ist zwar eh verboten, aber Sie wissen ja, wie junge Leute sind. Okay, ich mache einen Aushang. Danke. Also dann. Wiedersehen. Ob die von dem See im Moor gesprochen haben? Das, das wäre ja blöd. Dann können wir ja gar nicht baden gehen. Na, sieh mal einer an. Oh nein, nicht die schon wieder. Was geht denn hier ab? Wir holen Wasser. Wie niedlich. Die wollen wohl mal Wasserträger werden? <lacht> wir haben euch nichts getan. Könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Und was kriegen wir dafür? Was wollt ihr denn? Schlag was vor, Feigling. Ich bin kein Feigling. Dann beweis es und geh heute Nacht durchs Moor. Alleine. Was? Den Glockenpfad entlang. Und wozu soll das gut sein? Das muss jeder Neuling machen, haben wir auch. Ist keine große Sache vorausgesetzt. Man ist kein Feigling. Genau. <lacht> Und wenn ich es mache, lasst ihr uns dann in Ruhe? Versprochen. Okay. Julien! Vor <lacht> Mitternacht. Erst da ist es richtig dunkel. Kein Problem. Oh, Mitternacht durchs Moor. Krasse Idee. <lacht> Wieso lässt du dich auf sowas ein? Huh? Damit wir unsere Ruhe haben. Und wenn... Ich habe mich entschieden, Dick. Ich bin der Älteste, also mache ich es. Und dabei bleibt es. Ach, wie du meinst. Julian bat seinen Bruder, den Mädchen nichts zu sagen. Als sich der erste Ferientag seinem Ende zuneigte, zogen sich die fünf Freunde in ihre Zelte zurück. Während die anderen einschliefen, lag julien in seinem Schlafsack und wartete auf Mitternacht. Als er die Turmuhr schlagen hörte, verließ er das Zelt. Ruhig, Demi. Ich muss noch mal weg. Was ist denn jetzt los? George, Anne, wieso seid ihr angezogen? Wir kommen mit. Wir begleiten dich durchs Moor. Ja, ihr seid schon da. Super. Was hast du getan, Dick? Ich habe George und Anne von der Mutprobe erzählt. Aber ich hatte dich doch extra gebeten, es nicht zu tun. Leider musste ich mein Wort brechen. Zum Glück, sonst wärst du alleine losgegangen. Ja, und das mitten in der Nacht, das ist doch Wahnsinn. Eben, und deshalb kommen wir mit. Und Timmy auch. Also gut, danke. Dann lasst uns jetzt losgehen. Anfangs waren die fünf Freunde noch guter Dinge, aber je länger sie unterwegs waren, desto unheimlicher wurde es. Die Nacht war rabenschwarz und der Mond zeigte sich nur selten. Dann kam auch noch Nebel auf, den ihre Taschenlampen kaum zu durchdringen vermochten. Gut, dass sie Timmy dabei hatten, der sie durch die Dunkelheit führte. Hoffentlich liegt er damit richtig. Hätte nicht längst ein Schild kommen müssen? Wie hieß nochmal der Weg? Äh, äh, glockenpfad Wir müssen einfach auf dem Weg bleiben. Ja, aber ist das denn noch der Weg? Bist du sicher, dass wir hier noch richtig sind, Timmy? Also, ich weiß nicht! Und was war das? Wo ist eine Fledermaus? Kehren wir um. Wir folgen unseren Fußspuren. Zum Glück ist der Boden weich. Warum bleibst du stehen? sag nicht, du siehst unseren nicht mehr. Still! Timmy hat was gehört. Ah. Da geht jemand oh. durchs vor. Der kann uns helfen. Hm. Ah, hallo? Shh, shh, shh. sei still, Ann. Wieso? Timmy wittert etwas. Seht doch, da! Im Nebel! Eine Gestalt! Im weißen Gewand! Sie schreitet durchs Moor. Sie schreitet nicht, sie schwebt und zwar von uns weg. Sie verschwindet im Wald. Das ist so unheimlich. Hallo Kinder. Nicht erschrecken, ich tue euch nichts. Wer sind sie? Mein Name ist Deborah Webster. Und wer seid ihr? Was machen vier Kinder und ein Hund nach im Moor? Eine Nachtwanderung. Ach, ohne Erwachsene. Die haben wir verloren. Äh, ihr habt euch verirrt? Ja, genau. Wegen des Nebels. Oh Kennen Sie sich hier aus? Wissen Sie, wie wir zum Campingplatz zurückkommen? Ja, klar weiß ich das. Kommt, ich bringe euch hin. Oh, das ist aber nett. Äh, geht es nicht dort lang? Nein, da geht es zum Üschke. Der Weg zum Campingplatz ist hier. Hm? Üschke? Ist das nicht dieses schwimmende Geisterpferd? Das heißt Erich Üschke, genau. Nach ihm ist der Stausee am Ende des Glockenpfads benannt. Ja, er wurde künstlich angelegt. Vor vielen Jahren. Und wieso heißt der Weg Glockenfahrt? Das hat mit dem See zu tun. Im Talkessel, in dem er sich befindet, war einst ein Dorf. Das wurde komplett geflutet. Nur die Kirchturmspitze schaut aus dem Wasser. In ihrem Turm hängt noch die Glocke. Deshalb der Name Glockenfahrt. Und was passierte mit den Leuten, die im Dorf wohnten? Ja, die haben es natürlich vorher verlassen. Und woher wissen Sie das alles? Stammen Sie auch aus dieser Gegend? Äh, nein, ich komme aus Wales. Ich recherchiere hier für mein neues Buch. Aha. Ah. Sie sind Schriftstellerin. Ja, ich schreibe einen Roman über den See. Und Lady de Winter. Lady de Winter? Wer ist das? Ähm, eine Adlige aus dem 17. Jahrhundert. Als das Dorf evakuiert wurde, wurde natürlich auch der Friedhof verlegt. Nur das Grab von Lady de Winter nicht. Warum nicht? Tja, das versuche ich herauszufinden. Das heißt, Lady de Winters sterbliche Überreste sind noch im See? Oh. Kommt sie manchmal raus und wandelt nachts durchs Moor? Ähm, ja, das wird behauptet. Woher weißt du das? Wir haben sie gesehen. Aha. Eine Gestalt im weißen Gewand. Oh, wo genau war das? Ja, dort, wo sie uns aufgegabelt haben. Ha. Na, da sehe ich mich morgen mal um. Mhm. Aber jetzt bringe ich euch erstmal zurück zum Campingplatz. Ihr seid doch bestimmt sehr müde. Oh ja. ja. Allerdings. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Am nächsten Morgen sah die Welt schon wieder anders aus. Die Sonne schien, die Vögel sangen und auf dem Campingplatz herrschte eine fröhliche Geschäftigkeit. Oh, gibst du mir bitte mal die Marmelade? Oh. Klar, hier. Danke. Ja, für dich habe ich natürlich auch etwas, Timmy. Bitteschön. Schnapp. Ähm... <lacht> um. Wo sind eigentlich George und Anne? Ähm, die wollten zum Waschraum. Die brauchen aber lange. Weißt du, ich muss ja immer noch an die schwebende Gestalt denken. Mhm. Und gleich darauf erzählt uns Miss Webster von Lady de Winters Geist. Als gibt es da irgendwie einen Zusammenhang. Es gibt keine Geister, Dick. Das weiß ich auch. Aber wen haben wir denn dann im Moor gesehen? Vielleicht war es ja einer von den Typen, die mir von der Mutprobe erzählt haben. Du meinst, einer von ihnen hat sich als Gespenst verkleidet und ist durchs Moor gegeistert? Mhm. Mhm. Wäre möglich. Allerdings haben wir keinen Beweis. Da kommen Anne und George. Ah, morgen, ihr beiden. Wisst ihr, was wir eben im Waschraum gehört haben? Was denn? In Pennyville wurde ein Geldtransporter gestohlen. Als Julian und ich gestern Wasser holen waren, hat sich der Campingplatzbesitzer mit einem Wachmann darüber unterhalten. ja. Die Polizei scheint noch im Dunkeln zu tappen. Die werden schon noch etwas finden. Außerdem haben wir Billy und Marvin gesehen. Die haben wohl irgendwas ausgefressen und müssen jetzt zur Strafe in den Ort gehen und was holen. Nach Pennyville? Das sind locker drei Kilometer. – Sind Sie schon unterwegs? – Ich glaube, ja. Wäre das nicht die Gelegenheit, den notwendigen Beweis zu finden? Was für ein Beweis? Wir haben überlegt, dass Billy und Marvin vielleicht hinter der Geisternummer von letzter Nacht stecken. Aber dafür bräuchten wir einen Beweis. Zum Beispiel das Laken. Wenn wir es in ihrem Zelt finden würden... Also, sehen wir nach. Ja, gut. Okay, los geht's. Die fünf Freunde sprinteten über den Campingplatz. Während George, Dick und Timmy Wache hielten, durchsuchten Julian und Anne das Zelt der beiden Störenfriede. Comics, Süßigkeiten, Haargel, haben die keine Kleidung dabei? Wir suchen einen Laken, Naja, ich wundere mich halt, dass die offenbar nur eine Unterhose und ein paar Socken für zwei Wochen dabei haben. Kein Wunder, dass es hier so müffelt. Was, was ist das denn? Was denn? Taucherbrillen, eingeschweißt. Storchelmaske steht auf der Packung. Die ja, haben ein richtig großes Sichtfeld. Und sogar Funk. Und weil die Masken das komplette Gesicht abdeckten und nicht nur die Augen wie Taucherbrillen, konnte man sich mit ihnen sogar unter Wasser unterhalten. Eine geringe Menge Extrasauerstoff wurde in einer kleinen Flasche auf dem Rücken mitgenommen. Der Text auf der Verpackung versprach nicht nur eine Weltneuheit, sondern auch ein völlig neues Taucherlebnis. Was haben die denn damit vor? Das geht euch gar nichts an. Ja, genau. Was macht ihr hier? Wieso durchwühlt ihr unsere Sachen? Ähm, wir, ähm... Ja? Wir, wir, wir, wir haben uns gewundert wegen des Gestanks. Ja. Mhm. Gestank? Der aus eurem Zelt kommt. Da fällt man ja schon beim Vorbeigehen um. Also, ich rieche nichts. Wolltet ihr die Masken klauen? Nein. Dann legt sie wieder hin und zieht Leine. Aber ganz schnell. Okay, kein Problem. Übrigens, die Sache mit der Mutprobe hat sich erledigt. Ich war letzte Nacht im Moor. Und deshalb könnt ihr uns auch jetzt in Ruhe lassen. Ihr habt es versprochen. Wir haben gar nichts. Raus hier. Oder ersetzt was. Ausmacht macht schon. Hastig dich verließen, Julian und Em das Zelt. Von ihren Freunden war weit und breit nichts zu sehen. Wo sind denn George Dick und Timmy? Keine Ahnung, aber das erklärt, wieso sie uns nicht gewarnt haben. Gehen wir zu unseren Zelten zurück. Ja, gut. Komisch, dass die Schnorchelmasken noch eingepackt sind. Mmh. Da sind sie ja. ja gerade gesehen habt, wieso seid ihr weggegangen? Ihr solltet doch vor dem Zelt Wache schieben. Billy und Marvin sind plötzlich aufgetaucht. Was? Die, die waren doch unterwegs nach Pennyville. Offenbar haben sie es sich anders überlegt. Jedenfalls sind sie plötzlich ins Zelt gekommen und haben uns beim Durchsuchen ihrer Sachen erwischt. Oh nein. Ja, das tut uns leid. Wir dachten, sie sind weg. Deshalb haben wir Miss Webster verfolgt. Die ist nämlich den Hauptweg entlang gegangen und hat zu uns rübergeguckt. Als wir dann gewunken haben, hat sie nicht reagiert. Mhm. Das kam uns komisch vor und deshalb sind wir ihr eh gefolgt. Sie ist zum Campingkiosk gegangen. Wir haben draußen gewartet und gehört, wie sie drin laut geschimpft hat. Aha. Na Naja, sie wollte ein Brot kaufen, hatte aber ihr Geld vergessen. Deshalb wollte sie später zahlen, aber der Kioskbesitzer hat nein gesagt. <lacht> Miss Webster kam aus dem Kiosk gestürmt und ist weggegangen. Ja, ohne uns anzugucken. Okay, das ist seltsam. Aber noch lange kein Grund, euren Wachposten zu verlassen. Ja, okay, das stimmt. Hm, habt ihr das Laken gefunden? Nein, das nicht, aber Schnorchelmasken. Ich finde es nicht gut, dass ihr einfach weggegangen seid. Der Ärger mit Billy und Marvin ist dadurch nicht weniger geworden. Mhm. Tut uns leid, wirklich. Das hilft jetzt auch nicht weiter. Mhm. Julian war sauer, und seine Laune besserte sich erst nach dem Mittagessen, als die fünf Freunde beschlossen, am Nachmittag den See zu besuchen, von dem Miss Webster gesprochen hatte. Der Öschke ist ja eingezäunt. Sollen wir drüber klettern? Ich weiß nicht. Was ist denn? Timmy hat etwas entdeckt. Los, kommt! Mhm. An dieser Stelle ist der Zaun kaputt. Ja, als wäre er plattgewalzt worden. Komisch. Was kann das gewesen sein? Hier, hier liegen Glassplitter auf dem Boden, direkt neben dem Zaun. Vorsicht, Timmy, nicht, dass du reintrittst und dich verletzt. Auf jeden Fall kommen wir hier zum See. Vielleicht sehen wir sogar das Irischke. Sie balancierten über das am Boden liegende Gitter und gingen über die Wiese zum See. In der Mitte ragte eine Kirchturmspitze aus dem Wasser. Der einzige Hinweis darauf, dass sich unter der Oberfläche ein Dorf befand. Oh, der Kirchturm sieht echt unheimlich aus. Mhm, sogar die Glocke hängt noch drin. Haben wir die letzte Nacht gehört? Die ist doch nicht mehr im Betrieb. Sie haben sicher die Glocke in der Kirche von Pennyville gehört. Nein, die ist kaputt. Als wir heute Morgen im Waschraum waren, haben sich zwei Frauen unterhalten und es erwähnt. Es wird ja wohl noch andere Kirchtürme mit Glocken in Pennyville geben. Soll ich mal in meinem Reiseführer nachgucken? Sieh lieber nach, was über das Dorf drin steht. Mhm, okay. Also... Hier steht, als das Tal geflutet wurde, war das Dorf schon lange verlassen. Deshalb wurde bis auf die Verlegung des Friedhofs alles so belassen, wie es war. Unter Wasser befinden sich mehrere komplette Häuser und Ställe, diverse Maschinen, einige Autos und natürlich die Kirche. Alles in erstaunlich gutem Zustand. Die Bezirksregierung plant, aus dem See ein Tauchparadies zu machen. Oh, cool. Dann kann man durch ein Geisterdorf tauchen. Durch das unheimliche Dorf im See. Oh. Klasse Idee, da wäre ich sofort dabei. Ich weiß nicht. Äh, apropos Geist, ähm, was steht über Lady de Winter im Reiseführer? Mal sehen. <lacht> Hä? Da finde ich gar nichts. Das ist aber komisch. Ein Geist im Wasser würde doch die Leute anlocken wie Zucker, die fliegen. Ja, das stimmt. Dieser wird darüber nichts geschrieben. Leute? Sieht mal dort. Wo? Was denn? Was hast du gesehen? Einen Schatten im Kirchturm bei der Glocke. Was? Den Schatten von Lady de Winter? Oder vom Eruschke? Was soll das denn werden, wenn's fertig ist? Die fünf Freunde fuhren herum. Hinter ihnen stand ein Mann. Mit ernstem Gesicht. Was macht ihr hier? Wir... wir, äh wir sehen uns den See an. Aha. Ist das verboten? Allerdings. Deshalb steht ein Zaun drumrum. Der war an einer Stelle plattgedrückt. Deshalb dachten wir, äh ach, dass ihr da einfach drüber klettern dürft, ja? Falsch. Das hier ist Privatgelände und der Zaun steht nicht ohne Grund da. Das Ufer des Sees ist instabil. Wenn ihr der Kante zu nahe kommt, kann sie abbrechen, ja? Und ihr rutscht ins Wasser. Wir waren nur neugierig. Wir haben nämlich gelesen, dass der See zu einem Tauchparadies gemacht werden soll. Ja, das ist geplant. Deshalb bin ich hier. Sind Sie von der Stadt? Ich bin Landvermesser. Hm. Mein Name ist Thomas Moore. Ich vermesse den See, damit er später für Taucher geöffnet werden kann. Die gehen dann aber nur vom Steg dort hinten ins Wasser. Alles andere ist zu unsicher. Ja, verstanden. Und bis es soweit ist, darf niemand auf das Gelände. Kapiert? Ja, natürlich. Tut uns leid. Kommt nicht wieder vor. Äh, sag mal, seid ihr vom Campingplatz? Ja, wir sind mit einer Jugendfreizeit hier. Ja. Dann geht zurück und sagt es auch den anderen. Der See ist tabu. Wer sich ihm dennoch nähert, riskiert eine offizielle Verwarnung. Das hier ist kein Spielplatz. Okay. Eingeschüchtert verließen die fünf Freunde das Gelände. Sie waren froh, dass Mr. Moore sie ohne Verwarnung davonkommen ließ. Denn die hätte möglicherweise zur Folge gehabt, dass sie abreisen müssten. Und dann wären die Ferien schneller vorüber als gedacht. War vielleicht nicht die beste Idee, über den Zaun zu klettern. Hm. Trotzdem frage ich mich, wer da auf dem Kirchturm rumgeschlichen ist. auch. Wir sollten zurück zum Campingplatz gehen. Es wird bald dunkel und ich habe keine Lust, mich nochmal im Moor zu verirren. Ich muss noch runde Futter für Timmy kaufen. Heute noch? Ja, aber die Straße führt direkt nach Pennyville und von dort aus weiter zum Campingplatz. da kann man sich gar nicht verirren. Ich komme mit. Passt bitte auf den Verkehr auf. Gerade bei Dämmerung kann es gefährlich werden. und Die Leute hier scheinen manchmal zu rasen. Wie kommst du da drauf? Na, wegen der Bremsspuren auf der Straße. Da, da ist jemand ziemlich schnell durch die Kurve gefahren. Oh. Keine Sorge, wir gehen ganz am Straßenrand. Klingt gut. Na, dann bis später. Als George, Ann und Timmy den Supermarkt in Pennyville erreichten, war es schon fast dunkel. Während George mit Timmy einige Dosen Tierfutter aussuchte, las Anne in einem Zeitungsständer die Überschriften der aktuellen Tageszeitung. Hier steht, dass es noch immer keine Spur vom gestohlenen Geldtransporter gibt. der Wagen ist wie vom Erdboden verschluckt. Und Timmy? Was hättest du gern? Such dir was aus. Nein, Timmy, das ist Katzenfutter. Hundefutter steht da drüben im Regal. Also hier steht: Die Polizei vermutet, dass die Täter die Bank über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Deshalb wird nach Augenzeugen gesucht, die in den vergangenen Wochen auffällige Personen in der Nähe der Bank und er hört und hört. Äh, was ist denn los? Das kommt von der Kasse. Dass ich mir so etwas beten lassen muss. Eine Frechheit! Komm, wir sehen nach. Mhm. Das wird Konsequenzen haben. Meine Worte sind meine Waffe. Das ist ja Miss Webster. Um Himmels Willen, beruhigen Sie sich doch. Ich bin keine Diebin. Ja, aber das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Mich sehen Sie hier nicht wieder. Guten Tag. Komm, wir fragen, was los war, ja? Mhm. Äh, guten Tag. Tag, Kinder. Guten Tag. Was hatte die Dame denn? Ach, ich wollte nur in ihre Tasche schauen. Warum? Nun ja, ich dachte, die Dame hätte etwas gestohlen. Sie hat sich sehr auffällig benommen, ist zwischen den Regalen umhergestreift und hat immer wieder zu mir rübergeguckt. Verdächtig, nicht wahr? Und dazu dann diese riesige Umhängetasche. Nicht jeder, der eine Umhängetasche trägt, ist gleich ein Dieb. Natürlich nicht. Aber ich bin vorsichtiger geworden. Mir sind nämlich vor ein paar Tagen zwei teure Schnorchelmasken gestohlen worden. Deshalb wollte ich einen Blick in ihre Tasche werfen. Da ist die Dame dann plötzlich fuchsteufelswild geworden, hat alles ausgepackt und auf den Tresen geknallt. Und? Hatte sie etwas gestohlen? Soweit ich sehen konnte, nicht. Hier liegt ein Straßenplan auf dem Boden. Den gibt es kostenlos bei der Tourismuszentrale. Die Dame hat ihn sicher beim Auspacken der Tasche fallen lassen. Hier liegen auch Glasscherben auf dem Boden. Wo kommen die denn her? Komisch. Die fege ich gleich weg. Nicht, dass sich noch jemand verletzt. Was hat denn euer Hund da im Maul? Eine Dose Futter. Er durfte sich was aussuchen. Aber das, das ist Katzenfutter. Ach, ich weiß. Vielleicht will er mal etwas Neues ausprobieren. Das soll mir recht sein. George bezahlte das Katzenfutter. Dann verließen sie, Anne und Timmy den Laden. Den Straßenplan nahmen sie mit, um ihn Miss Webster zurückzugeben. Da hinten ist sie. Miss Webster! Sie dreht sich um. Sie haben ihren Straßenplan verloren. Sie geht schnell weg. Hä? Das ist ja komisch. Vielleicht gehört ihr der Plan doch nicht. Das kann sie doch aus dieser Entfernung gar nicht sehen. Ja, das stimmt. Und gegrüßt hat sie auch nicht. Schon das zweite Mal. Ja, es wirkte fast, als würde sie fliehen. Hm. Oh. Zurück auf dem Campingplatz berichteten die beiden Julian und Dick von ihrem Erlebnis. Auch sie konnten sich Miss Websters Verhalten nicht erklären. Und was machen wir jetzt mit dem Plan? Na, Miss Webster zurückgeben. Naja, sofern es ihrer ist. Wir wissen doch gar nicht, wo sie wohnt. Vermutlich irgendwo in Pennyville. In einem Hotel oder in einer Pension. Davon gibt es bestimmt Dutzende. Sollen wir die alle abklappern? Wartet mal. – Falls es Miss Websters Straßenplan ist, hat sie ihr Hotel vielleicht eingezeichnet? – Ja. – Gute Idee. Schau doch mal nach, Dick. – Okay. – Und? – Tatsächlich. Hier. Hier ist eine Markierung. Seht ihr? Ah. Genau an dieser Kreuzung hier. – Ah. Dann befindet sich dort wahrscheinlich Miss Websters Hotel. Im Plan steht aber nichts. Nein? In Ans Reiseführer müssten die Hotels verzeichnet sein, oder? Ja, warte mal, ich, ich sehe mal nach. Ähm. Äh, nein, ein Hotel gibt es nicht an dieser Kreuzung. Dann vielleicht eine Pension oder etwas ähnliches. Mm -mm, darüber steht hier nichts. Aber irgendetwas muss dort sein. Blätter doch mal um. Stimmt, da ist die Kreuzung. Ja, und, und was befindet sich dort? Vielleicht ein privates Gästezimmer. Nein, es ist eine Bank. Was? Die Freunde starrten sich überrascht an. Hieß das etwa, dass Miss Webster in den Diebstahl des Geldtransporters verwickelt war? Aber sie hat doch behauptet, Schriftstellerin zu sein. Und, und war immer so nett. Einmal war sie nett. Bei zwei weiteren Gelegenheiten hat sie so getan, als würde sie uns nicht kennen. Was noch lange nicht heißt, dass sie eine Bankräuberin ist. Ja, aber sie scheint Geld nötig zu haben. Stimmt. Im Campingplatzkiosk wollte sie anschreiben lassen. Ja. Und im Supermarkt in Pennyville hat sie sich auch ziemlich auffällig verhalten. Stimmt. Der Transporter wurde aber schon vor ein paar Tagen gestohlen. Wenn Miss Webster dahinter steckt, wieso hat sie dann kein Geld? Vielleicht bekommt sie den Tresor im Wagen nicht auf. Die sind ja gut gesichert. Das müsste sie doch vorher wissen und sich darauf vorbereiten. vielleicht war es eine spontane Aktion. Sie hat den Geldtransporter gesehen, niemand war dort, also schlägt sie zu. Und wieso markiert sie die Bank dann im Stadtplan? Das passt alles nicht zusammen. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir zur Polizei? Nein, dazu haben wir zu wenig. Und wenn Miss Webster nichts mit dem gestohlenen Geldtransporter zu tun hat, verdächtigen wir sie grundlos. Aber falls sie doch etwas damit zu tun hat und wir nichts sagen, machen wir uns mitschuldig. Ich schlage vor, wir versuchen mehr über Miss Webster herauszufinden. Und wenn sich unser Verdacht erhärtet, gehen wir zur Polizei. Einverstanden? Einverstanden. So machen wir es. Morgen früh geht's los. Gleich nach dem Frühstück zogen die fünf Freunde los. Unterwegs trafen sie noch Billy und Marvin, die aber ziemlich wortkarg blieben und die Freunde nur mit einem finsteren Blick bedachten. Seit dem Fund der Schnorchelmasken hielten sich die beiden Friede zurück. Was Anne zur Vermutung verleitete, dass Billy und Marvin möglicherweise hinter dem Diebstahl im Supermarkt in Pennyville steckten. Aber auch dafür gab es keinen Beweis. Deshalb konzentrierten sich die Freunde auf Miss Webster und bildeten dazu zwei Teams. Julian und Anne nahmen sich den Norden von Penneville vor, George und Dick den Süden. Ein erster Weg führte in einen Buchladen. Guten Tag. Hallo. Hallo, kann ich euch helfen? Oder wollt ihr euch erstmal umsehen? Kennen Sie eine Schriftstellerin namens Deborah Webster? Aber ja, natürlich. Sie ist zurzeit hier in Pennyville, habt ihr sie gesehen? Ja, und deshalb wollten wir uns Ihre Bücher ansehen. Haben Sie welche? Sicher, kommt mit. Ach, Ich bin ein großer Fan von Miss Websters Krimis. Ach, sie schreibt Kriminalromane. Ja, hier, hier sind sie schon. Verbrechen auf hoher See. Geheimnis in der Tiefe. Alles Themen mit Wasser. Miss Websters Heldin ist eine echte Wasserratte. Sie schwimmt, taucht und badet für ihr Leben gern, genau wie die Autorin. Miss Webster mag Wasser? <lacht> ja, ja, sehr sogar. Sie ist eine gute Schwimmerin und besitzt einen Tauchschein. Außerdem liebt sie Autos. Sie ist sogar schon mal Rennen gefahren. Woher wissen Sie das alles? Aus Ihren Büchern. Ganz hinten steht immer etwas über das Leben der Autorin. Einiges hat sie mir auch erzählt, als sie vor ein paar Jahren hier war und ihre Bücher signieren wollte. Das machen Autoren so. Ist eine gute Werbung für Sie. Und das ist bei Deborah Webster leider auch nötig. Denn so sehr ich sie zu schätzen weiß, gut verkaufen tun sich ihre Romane nicht. Wovon lebt sie dann? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat sie einen reichen Ehemann? Obwohl, das glaube ich eher nicht, dass das der Fall ist. Wieso nicht? Als sie hier war, hat sie ein Telefonat mit ihrem Verlag geführt. Von meinem Büro aus. Sie hatte darum gebeten. Ein paar Brocken habe ich zufällig mitbekommen. Was hat sie gesagt? Warum wollt ihr das denn wissen? Wir glauben, dass Miss Webster in Schwierigkeiten steckt mhm. und wollen ihr helfen. Ja. Tatsächlich? Na dann. Sie hat ihren Verleger gefragt, ob sie einen Vorschuss haben kann. Aber er hat wohl abgelehnt. Das hat Miss Webster wütend gemacht. Sie hat meinen Laden verlassen, ohne ihre Bücher zu signieren. Leider. Nachdenklich verließen Julian und Anne den Buchladen. Auf der Straße trafen sie den Landvermesser vom See, Mr. Moore, der die Uniform einer Sicherheitsfirma trug. Ach, hallo Kinder. <lacht> Ich hoffe, ich war am See nicht so streng mit euch. Was haben die Kids denn gemacht? Na, ja, sie sind am Ufer rumgerannt. Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Ich hab sie verscheucht. Ihr dürft auf keinen Fall nochmal dorthin gehen. Klar? Machen wir auch nicht. Dann ist ja gut. Viel Spaß noch in der Stadt. Danke. Komische Typen, oder? Wieso? Er hat sich doch nur entschuldigt. Naja, trotzdem mag ich ihn nicht. Und seinen Kumpel auch nicht. Ja, musst du ja auch nicht. Also, wo geht's als Nächstes hin? Zur selben Zeit sahen sich George, Dick und Timmy in der Nähe der Bank um. Direkt gegenüber befand sich ein Café durch dessen große Scheibe man einen guten Blick auf das Gebäude hatte. Deshalb fragten sie die Verkäuferin, ob sie vom Diebstahl des Geldtransporters etwas mitbekommen habe. Warum wollt ihr das wissen? Ähm, wir schreiben einen Artikel für unsere Schülerzeitung. Und über den Fall wurde ja schon berichtet. Deshalb kann man ja offen darüber sprechen, oder? Naja, schon. Nur... Den Diebstahl selbst habe ich nicht gesehen. Ich habe nur beobachtet, wie der Wagen ankam und der Fahrer in die Bank ging. Aha. Dann war ich kurz in der Küche, um Geschirr zu holen. Und als ich zurückkam, war der Wagen fort. Ach, den Dieb haben Sie also nicht gesehen? Nein, aber da war diese Frau in den Tagen zuvor. Was für eine Frau? Ha? Sie war schon älter, 60 vielleicht, war ein paar Mal hier im Café und... Hat interessiert durch die Scheibe geschaut. Sie meinen, sie hat die Bank beobachtet? Kann ich nicht sagen, aber sie hat sich Notizen gemacht. Haben sie das der Polizei gesagt? Nein, schließlich war es ja nur eine ältere Dame, die hier ihren Kaffee getrunken hat. Hm. Ist sie nach dem Diebstahl des Geldtransporters nochmal gekommen? Nein. <Musik> Am Abend tauschten die Freunde ihre Ergebnisse aus. Die einzelnen Puzzleteile ergaben ein ziemlich deutliches Bild. Also, Miss Webster ist pleite. Und ihr Verlag gibt ihr keinen weiteren Vorschuss. Deshalb spioniert sie die Bank aus. Wann kommt der Geldtransporter? Wie lange bleibt der Fahrer in der Bank? Nach ein paar Tagen riskiert sie den Diebstahl. Sie steigt in den Wagen und schließt den Motor kurz. Wie das geht, weiß sie aus ihrer Zeit als Rennfahrerin. Auf der Straße am See verliert sie in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen. Erinnert euch an die Bremsspuren, die wir dort gesehen haben. Und an die Glassplitter. Die könnten von einem Scheinwerfer stammen, der kaputt ging, als Miss Webster mit dem Geldtransporter den Zaun durchbrochen hat. Und Glassplitter lagen auch neben dem Straßenplan im Supermarkt. Die könnten aus der Tasche von Miss Webster gefallen sein, als sie den Inhalt auf den Tresen legte. Hm. Hm. Wenn ich auch nicht weiß, wie die Splitter in ihre Tasche gekommen sein sollen. Also, wenn das alles stimmt, hatte der Wagen vielleicht so viel Schwung, dass er in den See gerast und versunken ist. Ganz genau. Deshalb könnte Miss Webster versucht haben, die Schnorchelmasken zu stehlen, ja. weil sie im See nach dem Geld tauchen will. Und als der Diebstahl misslingt, bittet sie Billy und Marvin darum, für sie die Masken zu klauen. Aber wieso will sie zwei Masken? Wegen des Sauerstoffs. Mit zwei Masken kann sie länger unter Wasser bleiben. Und wieso haben die beiden ihr die Masken noch nicht gegeben? Vielleicht wollen sie erst Geld haben und nicht darauf warten, bis Miss Webster es aus dem Transporter geborgen hat. Oder die beiden haben gar nichts mit Miss Webster zu tun und die Masken auf eigene Faust gestohlen. Auch das wäre möglich. Ja, das stimmt. Und das ist nichts als Spekulation. Genau wie alles andere. Wir haben keinen eindeutigen Beweis. Es sei denn, wir würden den Geldtransporter finden. Wenn unsere Theorie stimmt, dann müsste er im See sein. Und wie willst du das überprüfen? Indem wir tauchen. Mit den Schnorchelmasken von Billy und Marvin. Du willst sie entstehlen? Ich will sie ausleihen, Na gut. um unsere Theorie zu überprüfen. Und im Supermarkt gibt es keine weiteren Masken, die wir kaufen oder, oder leihen könnten. Hm. Aber die beiden werden uns ihre bestimmt geben. Schließlich wissen wir, dass sie sie geklaut haben. Also, sie geben uns die Masken, wir finden den Transporter und alle Fragen sind geklärt. Ich bin dafür. Also gut. Okay. Na dann, statten wir den beiden mal einen Besuch ab. <lacht> Die fünf Freunde konfrontierten Billy und Marvin mit ihrem Verdacht, dass die beiden Störenfriede die Taucherbrillen gestohlen hatten. Die Jungen sagten dazu zwar nichts, gaben die Masken aber heraus, was die fünf Freunde als Schuldeingeständnis werteten. Gleich darauf machten sie sich auf den Weg zum Üschke. Als sie den See erreichten, verschwand die Sonne gerade am Horizont und es wurde rasch dunkel. Ganz schön gruselig. Das kannst du laut sagen. Julian und George zogen sich bis auf die Badesachen aus und machten sich mit der Funktionsweise der Schnorchelmasken vertraut. Eine Anzeige im Sichtfeld zeigte den Sauerstoffvorrat an, der in einer kleinen Flasche auf dem Rücken mitgenommen wurde. Daran ließ sich abschätzen, wie lange man unter Wasser bleiben konnte, was Julian und George eine gewisse Sicherheit bei ihrem Tauchabenteuer geben würde. Zuletzt checkten sie die Sprechfunkverbindung. Hörst du mich, George? Klar und deutlich. Okay, dann geht's jetzt los. Ja. Ausgerüstet mit wasserdichten Taschenlampen, ließen er sie sich vom Steg aus vorsichtig ins Wasser und tauchten hinab in die Finsternis. Wir müssen dicht zusammenbleiben, damit wir uns nicht verlieren. Alles klar, aber wie sollen wir unten etwas finden, wenn wir trotz Taschenlampen nicht weiter als fünf Meter sehen können? In diesem Augenblick brach über Wasser die Wolkendecke auf. Und der Mond schüttete sein Licht vom Himmel in den See. Oh, sieh dir das an, Julian. Das ist unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Schemenhafte Konturen eines Dorfs schälten sich aus der Dunkelheit. Häuser schmiegten sich aneinander. Straßen durchkreuzten den Ort. Ein kleines Flugzeug stand vor einer Scheune mit weit geöffneten Toren. Und im Vorgarten eines Hauses hing noch Wäsche an der Leine und trieb sanft in den Wellen. Schließlich erreichten Julian und George die Kirche mit dem Friedhof. Der Boden sieht ziemlich umgegraben aus. Ja, ja. Die haben die Toten wirklich mitgenommen. mit samt den Grabsteinen. Einer steht noch. Aha. Ob das der von Lady de Winter ist? Ah! Was ist los, George? Da hinten. Äh, Julian, das ist. Ein Licht. Währenddessen zogen sich über Wasser die Wolken zusammen. Es wurde wieder dunkel. Und Nebel zog auf. Komm her, Timmy. Ich wärme dich. Ja, alles gut. Ach, die Sache mit den Schnorchelmasken lässt mich einfach nicht los. Was genau meinst du, Anne? Mal angenommen. Billy und Marvin haben auf eigene Faust gehandelt und nichts mit Miss Webster zu tun. Mhm. Und Miss Websters Diebstahlversuch im Supermarkt misslang. Dann hätte sie sich nach einer Alternative umsehen müssen. Und in einem anderen Laden Schnorchelmasken stehlen müssen. Sonst kann sie nicht tauchen. Genau. Da hast du recht, Ellen. Vielleicht gibt es hier ja noch weitere Geschäfte mit Tauchausrüstung. W warte mal, ich sehe mal in meinem Reiseführer nach. Ich bräuchte Licht. Ja, Warte. So, geht's? So, warte, hier ja, ja, kommen die Seiten mit den Geschäften. Modeboutiquen, Elektrobedarf. Ein Laden mit Sportsachen. Er heißt Thomas and Moore. So wie der Landvermesser? Erinnerst du dich, wie er gezögert hat, bevor er uns seinen Namen sagte? Klar. Als müsse er erst darüber nachdenken. Weil er seinen echten Namen nicht nennen wollte. Genau. Ja, das könnte sein. Deshalb hat er sich einen ausgedacht. Und das Erste, was ihm eingefallen ist... ...war Thomas Moore, weil er dort eine Taucherausrüstung gemietet hat. Und deshalb wollte er auch nicht, dass wir zum See gehen. Das hat er zweimal betont. Dann haben Billy und Marvin wirklich nichts mit Miss Webster zu tun. Und stattdessen steckt sie mit Thomas Moore, oder wie auch immer er in Wirklichkeit heißt, unter einer Decke. <lacht> Dick, da ist jemand. Unterdessen hatten sich Julian und George dem Licht behutsam genähert. Aber noch immer waren sie zu weit entfernt, um zu erkennen, worum es sich dabei handelte. So eine Taschenlampe ist das nicht. Dazu flackert das Licht zu sehr. Vielleicht eine Unterwasserfackel. Wir seiten näher ran. Aber vorsichtig. Ich sehe einen Taucher. Er hält das Licht in der Hand. Ich werde verrückt. Das ist keine Fackel, sondern ein Schweißgerät. Jetzt ist auch zu erkennen, woran der Taucher schweißt. Es ist der, der Geldtransporter. Der Name der Bank steht an der Seite. Wir haben unseren Beweis, George. Lass uns auftauchen und die Polizei alarmieren. In Ordnung. Mir geht sowieso langsam der Sauerstoff aus. Oh, siehst du, das Schweißgerät ist aus. Es ist stockfinster. Yeah. Haltet den Hund zurück, oder ich schieße. Ruhig, Timmy. Thomas, Thomas Moore! Schlau erkannt. Sie sind also gar kein Landvermesser. War ich nie. So, los, einen Baum da, damit ich euch fesseln kann. Ach, nein! Okay. Sie schwammen so schnell sie konnten, aber ihr Verfolger holte unerbittlich auf. Schließlich trug der Taucher Flossen, während George und Julien mit blanken Füßen im Wasser strampelten. Darüber hinaus ging der Sauerstoff der beiden zur Neige, wie sie an der Anzeige in den Masken sehen konnten. Sie mussten auftauchen, und zwar schnell. George hatte eine Idee. Um sie herumtauchen, sind wir einen Moment lang unbeobachtet und können unbemerkt in sie hinein. Ja. Und um die Spitze ragt aus dem Wasser. Da können wir hochtauchen und Luft holen. Super Idee, George. Los! Ja, ja. Sie umrundeten die Kirche und tauchten durch die große Eingangstür hinein. Nach kurzer Suche fanden sie die Treppe zum Glockenturm und folgten ihr nach oben. Schließlich durchstießen sie die Wasseroberfläche, rissen die Masken herunter und saugten gierig Luft in ihre Lungen. Ach, das war knapp. Das ist noch nicht vorbei. Wir müssen Dick und Anne warnen. Geht's wieder? Ich glaub schon. Hastig hieften sie sich aus dem Wasser, erreichten den Glockenturm und gaben Dick und Anne Lichtsignale mit ihren Taschenlampen. Hoffentlich sehen sie das Licht bei dem Nebel. Sie reagieren nicht. Dann müssen wir rufen. Oh, was war das? Das kam von der Tür. Ein Schatten bewegte sich im Türrahmen, aber wegen der Dunkelheit war kaum etwas zu sehen. Lediglich der Kopf mit der Tauchermaske wurde ein wenig vom Mondlicht erhellt. Der Taucher hat uns entdeckt. Nimm die Maske ab. Aber das... Wieso? Oh, netter Versuch, aber mich verschaukelt ihr nicht. Julian und George trauten ihren Augen nicht. Unter der Maske kam nicht Miss Webster zum Vorschein? sondern der Mann, den George und Anne mit Thomas Moore auf der Straße in Pennyville getroffen hatten. Wir schwimmen jetzt gemeinsam an Land zu meinem Kumpel. Und kommt bloß nicht auf dumme Gedanken, klar? Im Wasser bin ich schneller als ihr. Einen von euch schnappe ich also auf jeden Fall, falls ihr versuchen solltet abzuhauen. Dieses Risiko wollten Julian und George nicht eingehen. Deshalb taten sie, was der Mann von ihnen verlangte. Als sie am Steg aus dem Wasser stiegen, war der Nebel so dicht, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Joe! Joe! Wo bist du? Hast du etwa wieder deine verdammten Kopfhörer auf? Wo sind Dick Anne und Timmy? Vielleicht haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt und holen Hilfe. Ruhe! Was war das? Joe! Da kommt jemand! Eine weiße Gestalt! Lass den Blödsinn, Joe. Wir haben keine Zeit für dumme Spielchen. Ich glaube nicht, dass das ihr Kumpel ist. Wer sollte es denn sonst sein? Lady der Winter. Der Geist einer Toten, die bei der Verlegung des Friedhofs vergessen wurde. Und seitdem hier ruhelos im Moor umherirrt. Mhm. Ach, das ist doch Humbug. Es gibt keine Geister. Die Gestalt nimmt das Laken runter. Das ist korrekt. Miss Webster. Wer sind Sie denn jetzt schon wieder? Und was wollen Sie mit der Waffe? Na was schon? Sie höflich bitten, sich fesseln zu lassen natürlich. Und meine Freunde helfen mir dabei. Verdammt! Dick! Hey. Und Timmy! Oh, das seid ihr ja. Wird alles gut. Die Freunde fesselten den Schurken. Dann eilten sie nach Pennyville und alarmierten die Polizei die die beiden Verbrecher kurz darauf festnahmen. Danach brachte ein Beamter die Freunde ins Zeltlager, wo er der Freizeitleitung erklärte, was geschehen war. Und dann ging es endlich in die warmen Schlafsäcke, wo den fünf Freunden sofort die Augen zufielen. Was nach der ganzen Aufregung auch kein Wunder war. Am nächsten Morgen kam ein Polizist auf den Campingplatz und befragte die Freunde. Nachdem sie ihm geschildert hatten, was geschehen war, nahm er sie mit zum See, wo sie bei der Bergung des Geldtransporters zusehen durften. Gemeinsam mit Miss Webster, bei der sich der Polizist für ihren Einsatz bedankte. Langsam mit der Winde, immer schön gleichmäßig. Das war ganz schön mutig von Ihnen, gleich zwei Gangster dingfest zu machen. Ja, Dick und Anne haben mir geholfen. Nachdem ich den falschen Thomas Moore überrumpelt hatte, fragten wir uns, wie wir seinen Kumpel überlisten könnten. Da kamen die beiden auf die Idee, dass ich den Geist spiele und mich ihm so nähern kann. Das Laken hatte ich zufällig im Moor gefunden. Das hatte wohl jemand dort vergessen. Bestimmt Billy und Marvin. Aber wieso waren Sie überhaupt in der Nähe? Weil ich auf dem Weg zu meiner Hütte im Wald war. Das ist eigentlich ein verlassener Unterstand für Jäger. Den habe ich mir als Lager zurechtgemacht, weil ich für ein Hotel kein Geld hatte. Ich hörte also, wie der falsche Thomas Moore Dick und Anne gefangen nahm. Und mir war sofort klar, dass ich eingreifen muss. Der Nebel hat mir dabei geholfen. Ich habe mich angeschlichen. Und als der Schurke damit beschäftigt war, die beiden zu fesseln, habe ich mir seine Waffe geschnappt und den Spieß umgedreht. <lacht> Ohne die Hilfe von Ihnen und den Kindern hätten wir die beiden Diebe nicht geschnappt. Wir hatten keine Ahnung, wo der Geldtransporter abgeblieben war. Ach so. Und wir wären nie auf die Idee gekommen, dass er im See versunken sein könnte. Diese Idee hatten wir, nachdem wir in Pennyville recherchiert hatten. Nur leider haben wir den falschen Schluss gezogen und Miss Webster verdächtigt. Na, dieses Missverständnis könnt ihr ja jetzt ausräumen. Können Sie mal kurz kommen, Constable? Ja, sicher. Ich muss. Wir sehen uns später. Äh, also... <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung? Wofür? Naja, dass wir Sie verdächtigt haben. Aber wir konnten uns Ihr Verhalten nicht erklären. Erst waren sie so nett. Und dann haben sie uns nicht mehr gegrüßt. Also. Weil es mir peinlich war, dass ihr mitbekommen habt, wie ich um Essen gebettelt habe. Es stimmt also, dass sie kein Geld mehr haben? Richtig. Deshalb habe ich ja auch im Wald gewohnt. Ach so. Sagen Sie, im Supermarkt in Pennyville haben wir Glassplitter auf dem Boden gefunden. Ah. Stammen die von Ihnen? Ähm, ja, das, das könnte sein. Mir war am Tag zuvor eine Wasserflasche in der Tasche kaputt gegangen. Und beim Saubermachen habe ich vielleicht ein paar Splitter übersehen. Die könnten herausgefallen sein, als ich die Tasche ausleerte, um Mr. Pinker zu zeigen, dass ich nichts gestohlen hatte. Dann haben diese Splitter also gar nichts mit denen auf der Straße zu tun. Und äh, Lady de Winter? Sie sagten, ihr Grab wäre damals nicht verlegt worden. Aber in dem Reiseführer, den wir haben, steht nichts darüber. Vermutlich habe ich da etwas durcheinander gebracht Bevor ich herkam, hatte ich schon ein wenig recherchiert und irgendwo etwas über den Geist einer Lady de Winter gelesen. Julian und ich haben auf dem Friedhof im See einen Grabstein gesehen. Ein Grab ist also wirklich nicht verlegt worden. Oh, dann baue ich das auch in mein Buch ein. Schließlich könnte es ja von Lady de Winter sein. Ausgeschlossen ist es nicht. Wir haben sie also fälschlicherweise verdächtigt. Das tut uns leid. Ja, wirklich. Entschuldigung. Ihr hattet Spuren, die auf mich hingewiesen haben. Die waren schlüssig. Als Schriftstellerin kann ich das beurteilen. Ä apropos, als ich meinem Verleger heute Morgen am Telefon von den neuen Entwicklungen berichtet habe und ihm sagte, wie ich mir den Krimi jetzt vorstelle, war er ganz begeistert und gewährt mir nun doch einen weiteren Vorschuss. Ach, wirklich? Das ist ja super! Ja, damit kann ich sorgenfrei mein Buch schreiben. Und das habe ich auch euch zu verdanken. Denn ohne euch wären die Diebe nicht aufgeflogen. Und falls Sie Hilfe beim Schreiben brauchen, können wir Ihnen auch noch viele andere Details nennen. Wir hatten da ja unsere ganz eigene Theorie. Daraus könnte man fast einen eigenen Roman schreiben. <lacht> ja, nur zu. Ich würde ihn lesen. Und auf euer Angebot komme ich vielleicht sogar zurück. Auf jeden Fall baue ich euch zum Dank in mein Buch ein. Und wenn es gedruckt ist, bekommt ihr ein Freiexemplar. <lacht> Hurra! Ach, da freuen wir uns ja jetzt schon drauf. Oh, das wird bestimmt spannend. <lacht> ja. Du kommst natürlich auch darin vor, Timmy. Ach, das ist doch toll. <lacht> ja. <lacht> ja. das gefällt dir, was, <lacht> Später auf dem Campingplatz gab Billy zu, dass er das Gespenst gespielt und das Laken im Moor liegen gelassen hatte. Er und Marvin steckten auch hinter dem Diebstahl der Schnorchelmasken. Die fünf Freunde versprachen der Freizeitleitung nichts davon zu sagen, denn sonst wären Billy und Marvin mit Sicherheit nach Hause geschickt worden. Stattdessen gingen sie alle gemeinsam zum Supermarkt und gaben die Masken zurück. Mr. Pinkert versprach, keine Anzeige zu erstatten, sofern ihm Billy und Marvin ein paar Stunden im Laden halfen. Dafür durften sie die Masken dann auch behalten, die ausgepackt nicht mehr verkäuflich waren. Die beiden Diebe waren einverstanden. Und die von Freunde waren erleichtert, denn Billy und Marvin schworen, sie ab sofort in Ruhe zu lassen. So konnte die Jugendfreizeit in den schottischen Highlands endlich beginnen. Wir sind die fünf Freunde Julian und Dick, Ann und George und Temi der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Uns rocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.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 Musik, Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Patrick Beer, Jannik Endemann, Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Patrick Berg, Jan Langer, Katrin Decker, Jürgen Uter, Marek Erhardt, Thorsten Münchow, Wolfgang Dräger, Gerdinde Dilge, Carolyn Walsh, Manfred Lipto und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de